Kutban. Nem! Mista fogom magam zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van, nem? Nem! <sítható> Kejfel Elég! Ijala járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Soha sem ismertem volna, ha nem dolgoztam volna a Magyar rádióban. Soha sem ismertem volna meg, hogyha nem lett volna mindent elsöprő érdeklődésem, lelkesedésem, a rockzenei rend. Koncertek sokasága. with them. A Magyar Rádióban azért volt fantasztikus dolgozni, mert az ember megismerkedhetett azokkal, akikről azt gondolta, hogy sohasem ismerkedhetnek velük. Aztán jönnek a dolgos évek a szakmában, és aki nem hal meg, azzal összekülönbözik az ember Lász bródi de ő még ér. Áldásom és lombokon ördögi árfa zenét, musikát, a mocsár szagunyá. De mély Ferencének közreműködik a Bergent zenekar. Pilled a törcivű vándor, Mint szányszeget gólya mi ha nyitja a szemét, s veje bille, Tám veszve az kül, vele minden, Ha erő a reményhez sincsen, Ha nincs remény, ha nincs remény, Ha nincs remény, de a nap halott mint ér Ma színházat játszik, s épp színpadra ér S a tények jó szívű doktoraként Lekacsint rán, súnyi a Én szól Még a föld pokor ország útjain El nem tűnik a baj Banaszodról bándor Ne beszélj Soha se félj Soha se félj Soha se félj, Soha félj. Se félj. El, el nem tűnik a baj. baj. Kicsinyas panaszodról vándor. Ne beszélj. Ne, ne. És soha se félj. Soha se fél, Soha se, fél, soha se, fél, soha se minden nap kísérleti se műsor fél, Minden nap utolsó adás Minden nap meglepetés fél, Ma 2020. december 15-ig Ked van három perc múlva lesz fél, nyolc. fél Ez a Kejfei Jancsi Minden Amit az aznapról tudni kell Vagy érdemes A rádió műsor Szándékaink szerint A TV műsor is egyben Jelentés egy nem létező árbóckosárból. ahogy ezt szokták valamolt mondani, és valami más. Ma 2020. december 15-e van, kett, kettő perc múlva lesz reggel fél, nyolc ezek a kely, minden, amit az aznapról napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János kísérleti műsora, amely 14 év alulóknak nem felette, és igen korlátozott mértékben ajánlott borultékben a hegyekben köd 0-3 fok. Hogy szándékos volt vagy nem szándékos, nem tudok hozzászólni. Minden esetre, ez a bicebóca, másféleképpen bicebóca civil a pályán, a címében Fiala pályán szombaton a 23. helyre futott be, a legjobb műsorok kötött és az ATV második legnézettebb műsora volt, több mint negyedmillió nézővel. A gratuláció elmaradt. Innen gratulálok, hajdan volt főszerkesztőmnek. Ma eldől a sorsom, illetve döntünk a sorsom felől, amelyben 50 az enyém. Vagy hallanak a jövő hétben és látnak a jövő évben, vagy nem hallanak és nem látnak a jövő évben, legalábbis ami az ATV-t és a spiritet illeti. Ez ma eldől. Nem aludtam jól, nem aludtam rosszul sem, van egy mosógép a gyomromban, Hol nagyobb, hol kisebb A bölcsességeket Mindazonáltal Terveim szerint nem a mai Az utolsó műsor, úgyhogy holnap beszámolhatok Arról, hogy milyen eredményre Jutottunk ma kettesben Amelyben Csak az egyik vagyok én Hát ennyit a világ Dolgairól, előbb bergendést váról, aztán rólam 06 877 0877 egy negyed órán vagy 20 percen keresztül, aztán német Gábor, Fülyes Balás, majd egy cirkusszal kapcsolatos beszélgetés. Apa a folyók királyát, azt Jó napot kívánok, üdvözlöm, a Fiora úrral szeretnék beszélni. Vele beszélt? Kérem szépen, arra kérem, hogy tegye lehetővé egy-egy két-három percig meghallgatna. Húsz évvel vagyok idősebb, korosabb önnél. Azért keltem föl reggel az elmúlt időszakban is, hogy nézem és hallgassam a műsorát. Volna lehetőség, hogy kettő-három percig... Uram, semmilyen garanciát nem tudok ráadni. Ha érdekel, meghallgatom, ha nem érdekel, nem hallgatom meg. Ez a különbség a tévéműsorom és a között a műsor között. Igen. Tudomásul veszem, de én úgy érzem, hogy hasznos lenne önnek, amit esetleg tőlem. Na, na, na, na, na, na. Korát tisztelem, ha visszahív és elkezdi azt mondani, ami a három percbe tartozik, sokkal jobban jár, járunk. Sok beszédnek sok az alja, függet attól, hogy hány éves embernek sok az alja. Nem kell távolról neki futni. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, Fiala hogy megkönnyeztem ezt a műsort, amit reggel nyújtott nekünk. Hát, a jóisten nyugosztálja a tergeni urat, élhetett volna még. Magának pedig szorítok. <gül> nagyon nagyon kedves, köszönöm szépen. Nagyon jó volt a sorrend is. Tessék. Még nem jött el a gyász ideje. Viszal. Ha... Nem tudom, miről beszél. Viszek egy, két szép dolog Dalban, ami Bergendi István dalban, illeti, eljött a gyászideje, uram És én hiszek A város szajában, És én hiszek Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiala úr. március 16 óta hallgatom mint A mai napig kihordott ön egy szintiszta magyar gyereket Megszülte, most itt van Hát ez kicsit korábban kezdődött, itt kétségtel akkor kezdődött. Én azóta ott a hallgatom. Értem. Hát akkor már hárman vagyunk. Ön, Igen. én meg a gyerekünk. Az eszredfordulóban. Gyurigöt! És én a Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont hallással! Én Jó reggat! Én is nagyon szépen köszönöm a Bergendiről való megemlékezést. Nagyon sajnálom. Igen. még, még én. Én. Hát még a család. Hát még a maga könnyű zenek. 23nak lenni az. Itt szólt hozzám az Épám. Én reggelt kívánok, már négyen vagyunk, ha érti. Hát ön nem lehet a gyerekünk, hát ugye az a hölgy telefonált, vagyok én, vagy a műsor, ön egy másik családom. Sok családom van. Ebben az értelemben. Annak idején nem terveztem hogy sem, de többé-kevésbé, ha elképzeltem volna, így képzeltem volna el. Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap utolsó adás. Csodát, Ahogy elnézem az országot, itt csak befejezetlenül hathatja az ember a mondatot, a művet, a műsorát, az akármit. Sok sikert! Jöreget! Jöreget kívánok! Neszeneket független átévé. Nem! Figyeljen, az én sorsom az nagyjából végig úgy alakult, hogy semmilyen kockában nem fértem bele, és az igazság az, hogy erről nagyon sokszor én tehettem. Tehát ez most itt ez annyi mindent lehet kárhoztatni. Így van, de ez 50% körülbelül. Nem tudom. De én úgy Én értem, át... hogy ön így gondolja, én nem így gondolom. Amikor megbeszélték velem az együttműködést, arról volt szó, hozzak számokat, arról nem volt szó, hogy szeretni kell. Mind a kettő sikerült. Détőre 37 perc van. Ilyenkor mindig azt gondoltam, hogy valahogy nyúlik a szalag, ahogy ez itt szól. Jó legett! Jó legett! <tos> Apropó, nagyon fontosak az ember életében, hogy milyen lemezei voltak a szüleinek gyerekkorában. Így. És, a szüleinek és, nem volt ö, bergendi levezem. Az egyénnek volt. és Ön hány éves? Hát volt, én, én 52 leszek. És ö, volt a hétfő című dupla lemez. Így, talán azt szólt. Az, a, talán az első ilyen koncept lemez Magyarországon. És ö, hát azt hiszem, a mai napig is nagyon sokszor fölteszem, mert olyan pragúros megoldások vannak, és ö, Uh, hihetetlen jó, és hát az, hogy uh, gyakorlatilag uh, hétfő hajnaltól hétfő éjszakáig uh, szólnak uh, rajta dalok, koncepcióban uh, remek volt, és uh, nagyon sajnálatos, hogy így megy el valaki az a koronával. Na, köszönöm! Szóval! Én szüleimnek Wagner és Mário Lanz voltak, g lemezei voltak, Freda St lemezei voltak és Glenn Miller lemezei voltak. Ennek egy jókora részen államma is megtalálható. Biztosan. Jó reggelt! Jó reggelt! Fiala úr, nagyon hiányozna a színes egyénisége, úgyhogy nosza, álljon ki magáért! Vithal! Hát, ja, rendben van. Ahogy ezt a kell Csupán, mi az Nagyon fogok igyekezni, de az élet számtál alkalommal bebizonyította, hogyha kevésbé igyekeztem volna, jobban jártam volna. Jó reggat! Igen, jól lehet akarod, mert te buzé egy vagy. Ha belegondolnak abba például, hogy itt a rádióban mit tettek, annak érdekében, hogy ilyen telefonok ne legyenek. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Oh -oh -oh -oh. Mikor elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. Aha! Oh -oh -oh. Megmarad a hó, hó eljön majd egy állomás, A peronról nézem, A szem a furc, Csöldre De az én utaj már lejárt, De ha, ha elindul a vonat, A, a, szíve, majdnem a szíve majdnem megszakad,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 Ne oh, oh, oh, oh. ha volna, a majd nem Jövő. Jövő, hát, csak örette a Ennek az illetőnek az itteni szereplése gyakori feltűnése az Önök szegénységi bizonyítványa. Köszönöm. Jó reggelt! A, azon gondolkoztam, hogy hogy ö, mások azért bergendék, azért voltak a színpadon, meg lemezeik voltak. Igen. De, de. Vajon kivel beszéltem? Kicsi gyere velem rózsát szedni, kinek van meg? Kicsi gyere velem rózsát. Jó reggat. Jó reggat. Szerintem ennek az embernek a mindennapi felszínés. Nem hinném, hogy önnek ezt minősítenie ki, én is teszem. A rádiónak az lenne a dolga, hogy egy olyan rendszert építsen ki, amelyben én vagy más el tudja hárítani. Önöknek az a dolguk, hogy annyit telefonáljanak, hogy ő ne jusson szóhoz. Önök is a rádió, e tekintetben nagyjából, és nem fejezem be a mondatot. Köszönjük! Köszönjük. Legybukó paraszt, hogy kették! Jó reggat! Végtelen tahó barom vagy! Jó reggat! Kéri már, életében? Él. Ez a világ. Vele, ha nincs, nincs mit tenni, nincs, elfordítom a ugyan. fejem. Kicsi, gyere velem csókot csenni, még van szerelem. Kicsi, Megy az idő, ugye nincs, nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi velem, nem csókot csenni, Most kell szerelem. Káborból Reggelt. Jó reggelt! Jó Pontosan erre gondoltam a hallgatók felelősségére, ami engem illet a nem tudom egy ezredet, vagy tizedredet, vagy százedredet azt magamra vállalom. Ennek kéne folynia, hogy az ilyen barmoknak nem úgy gondolom. Jó reggelt! Jö reggelt. Jö reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Zsiga Zsuzsana vagyok. A bergendi halála kapcsán nekem tudja mi utat a szembe? nem hiszem, hogy emlékszik rá, bár lehet. A 80-as években volt egy tánciskola a tévében, hogy én táncolnék veled, és ők voltak az zenekar hozzá, és nekem ez volt az első, ami beúrott a halálhírét hallva. Nagyon-nagyon sajnálom, Isten nyugosztalja. Krisztina Anyukámnak csak az Andris, majdnem közös takarító nőjük volt. Anyám nagyon büszke lett volna, hogy a Pájer Andrással, Adrissal bocsánat, közös takarító nője lehetett volna, ez valamit az ő számára szimbolizált volna. Akkor megvolt a véleményem, de most már ketejük halála után nem mondhatom el, hogy mit gondoltam akkor. Megnézem, hogy tényleg pályára András énekelem, hogyha nem az borzasztó kínos lenne. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Ez, ez egy tánzafesztiválon ö, tűnt föl a Cserhátival, ha jól emlékszem. Lehet. De ha már Krisztina, akkor ma nem említem Baranyi Krisztinát, bár ide lehetne hozni, de én egy másik Krisztinára gondoltam. Szeretném önöknek elmondani, hogy Baranyi Krisztina számára az független attól, hogy a tények, vagy kifedezte fel, és az, amit mondott arra, nincs magyarázat. Nem gondolom, hogy le kéne mondania, de magyarázkodnia se kéne. Ha eltart holnapig a téma, holnap majd előveszem, most már idő sincs rá. Minden esetre nem kéne azt magyarázni, aminek nem kellett volna elhangozni Nincs kettős mérce. Tűrhetetlen. Jöreget Jöreget Jöreget Kívánok! Gratulálok a műsoraihoz. Hát, tudom. Sok beszédnek sok az alja, Ez, hogyha következetes lenne, akkor időnként önmagát is kikapcsolná, gondolom. Közben meg azt, ő, ő az a lám, ki túl hívnak, hogy Büszinak. Ő az a lád, minek nevecünk, Sukha zenebona. Ő az a lány, ki mindig játszik. Jövő mele! mele. Jövő Elnézést! Egy kör, egy menet! Sof jó legyen! Résztina! Résztina! Résztina! Ó, Résztina! Résztina! Ladd? Peace <laughs> in all, peace in Képzeld el, annak idején a Lagzi Lajcsinak a nagybátyja, azt hiszem a nagybátyja, az anyám még szomszédja volt a Salaimre utcában, aminek már más a neve, de arra meg nem emlékszem, talán Tátra utcának hívják és oda gyakran jártak híres művészek, és anyukám megsznobb volt, volt kitől örökölnöm, de oda járt Pájer András is, Andris, anyám, de csak így Andris, nem sose értettem, nem, nem voltak jóba, de anyámnak Andris volt, valami jelképezett a számára, és egyszer felvetődött, hogy közös takarítói nőjük lehetne, és az olyan, volt anyám számára valahogy, pedig anyám nagyon távolságtartó asszony volt, és most Pájer András énekelt, Krisztina című számát énekelte, és, és hát ettől felelevenedett bennem ez az emlék, és azt kérdezett, hogy én ezt most miért meséltem át? Hát azért meséltem, mert eszembe jutott egyáltalán. Amit csinálok, az úgy működik, hogy az a végtelen szerencseért x-éven át, hogy arról beszéltem, ami az eszembe jutott. Úgyhogy most azt kérdezem tőled a vonalban a Német Gábor, hogy van nálam 80 papírd, én ezt nem fogom felolvasni. Igen. Mi a helyzet? Hát figyelj, először is az a helyzet, hogy tényleg a, a helyesen mondtad, a utca volt másodszor, viszont van egy nagyon szomorú híra, Ajj. és ezért nem fogsz engem szeretni. Mi történt? Hát ez a Komár László volt, aki énekelt. Igen, valami lehet, egy igen. Ami, Ez egyébként szerintem a legszebb dolog, ami történt. meg meg is. Hogyha érted így, metafizikai szinten. Igen, várják. Tehát, igen. Igen. Jó, Nem. Komár nem, nem Páer András írta, igen, és, és Komár László közdelműködött, igen. Közdel igen, igen. Ki kiegyezünk egy döntetlen. Igen, nem nem nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, szerintem inkább, inkább nálad van a pont. Közdelműködött Bardóci Gyula, Éri Balázs, Karácsony János. Gondoltad hogy a Karácsony János gitározik ezek. Hát igen, ezek nagyon érdekesek egyébként. Most ha hát csak a, haj, abban bízom, hogy vokálozott a pályára, mondanám, hogy megkérdezem tőle, de ahhoz el kéne messze venni. Hát sajnos, igen, igen. Szóval az a helyzet egyébként, hogy Annyi szóljon a mentségemre. De figyelj, Gábor, ez zseniális. Hogy... Én megvoltam róla győződve, hogy győződ, vagy neked dolgod van, hogy valami közben jött. De hogy közlöd velem, hogy ez Komár László volt és nem Pályra András, erre nem gondoltam. Tehát, <gül> -e? Én mondtam, Meglepet hogy az -e? én minden nap kísérleti műsor, minden nap adás, és ezt kiegészítettem azzal, hogy minden nap meglepetés és lőn. Már érdemes volt veled beszélgetni. Köszönöm. Az a helyzet, helyzet hogy ha már a szülőkről van szó. De honnan a franc nyavaiakorságból tudtad, hogy ez kovára? Mert várjál, ezt akarom elmesélni, hogy egyszerűen ki vagyok képezve. Tehát, hogy a szüleim azt csinálták, Igen. hogy ki hamarabb, hogy kibeszél a rádióban, stb. Ismerem. Igen. Ki nem Igen, tudal, és akkor kik, kiköszörülték azt hiszem a fülemet. De persze nyilván hibázok, de, de. Néha átjöhetnél én... hozzánk, mert én a Krisztával játszom ilyet, és néha egyikünk se tud semmit se, és akkor, akkor sokat tudnál segíteni. <gül> Oké, okay, megbeszéltük. És ott ki nyert? Hát ó, otthon mindenki eléggé brillírozott, tehát én ilyen gyenge kezdő voltam. De, engem de ugye, az nem. a helyzet, hogy, hogy, hogy, hogy ne, mikor olyan harminc, valahány perc körül kitámoljaktam az unokám szobájában, mert mindenki alszik házba. És, és elkezdtem magadni a műföldet, és mi történt? Tehát valami apokaliptikus 15 percen este állt. Tehát, hogy kinyitottál egy iszonyatos méretű pofon szekrényt, ha jól értem, de hogy, hogy mi volt ma? Sok, mi, sok minden gyűlt miért össze... Miért kell kiállnod magadért? Sok mi minden van? gyűlt össze... Uh... Konfliktus van a nagy műsorommal, amellyel kapcsolatban egyetlen egy elvárás volt, hogy hozzam a számokat, azokat hoztam, de közel boldog-boldogtalannal összevesztem, beleértve a főszerkesztővel is, Aha. és most nem lehet tudni, hogy mennyire áll ki a szekerem rúdja, és miután ez egy szakmai és emberi presztízs kérdés, hogy miután amire szerződtettek, azt teljesítettem, vagy meg tudunk egyezni, de erről sokkal többet nem tudok mondani, ez néhány óra uh -huh. múlva lesz ma, vagy pedig én a rádiót nem folytathatom, hiszen akkor egy olyan alkuba mennék bele, mint a 45-ös lábamat egy 43-as cipőbe, uh -huh. minden indok nélkül, csak azért, hogy legyen cipőm, fogalmam sincs, hogy akkor mit csinálnék egyébként, tehát elképzelésem sincs a jövőmről, de úgy döntöttem 63 Három évesen, hogy megrázom magam, és úgy viselkedem, mint egy öntudatos ember, ami az életem folyamán többször nem sikerült, mint sikerült. Ami pedig a hallgatók itteni jelenlétét illeti, vagy a nézők jelenlétét, arra nagyon egyszerűen tudok neked válaszolni. Én márciusban azért engedtem el számtalan a mert azt gondoltam, hogy a Covid idején Covidról lesz szó. Ha ég a ház, akkor tűzoltással foglalkoznak és hát te is ebben az országban élsz, tapasztalod, hogy mindenről van szó, mellesleg a vírusról, de ha belehallgatsz különböző műsorokba, ha embereket hallgatsz a közértben, vagy nem tudom hol, akkor mindenről beszélnek. Több szó esik szájel, júzsef, Deutsch Tamásról és a vétóról hát, aki szereti a Bergendit, ott most a Bergendiről beszélnek, és mm -hmm. a Bergendi koronavírusban halt meg. De minden esetre eh, olyan gondom nem lesz, hogy ha netán véletlenül nem dolgozhatom tovább, akkor azt, már mint itt, eh, akkor, nem, akkor azt mondhattam volna, hogy már csak egy lépésre voltam a sikertől, mert nem egy lépésre voltam a sikertől. Sok lépésre voltam a sikertelenségtől. <gül> Ez történt. Minden nap apokalipszis, Ez holnap kifogom. Tehát akkor ez így fog folytatódni, minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap utolsó adás, minden nap apokalipszis. Igen. Mi a helyzet a vasutcában, mi a helyzet velem? mi a helyzet a gyerekekkel, mi a helyzet az infoparkban, mi a helyzet egyáltalán. Német, hát, német. Uh, Hát itt uh, takarékondúrúzsó az apokalipsz, és uh, Fudor, hát általában érted, mint egy ilyen jó öreg hírához így. Tehát így ne kidőlsz, aztán időnként elbambulsz, és akkor kicsit forró. Hát a, most, az előbb kinyitottam egy dokumentumot, mert mind, mindenre figyelünk, és például ebben a dokumentumban azt hogy ami 13 különböző fokon zajló jogi és peres eljárásban állunk harcban az autonómi autonómiáért. Vételezzük fel, hogy mindegyiket megnyeritek. Mit változtat a helyzeten? Hát nyilván, ha mindegyiket megnyernénk, miután ezek között ugye alkotmánybírósági panasz is van, ami törvénytelennek vagy jogellenesnek minősíteni a modellváltás törvényt, az egy érdekes pillanat lenne, hogyha ilyen szinten kellene visszakozni hiszen akkor ez, ha bár itt nincs precedens jog, de hát mégis, majd ha precedensnek számítana, tehát akkor az történne, hogy valami írdatlan méretű csatát nyernénk a háborút, azt persze nem tudom, hogy a háborúva mi lesz, hogy meg többet utálom ezt, hogy állandóan belekényszerülök ugyanebben a retorikában. Na mindegy, Engem. tehát hogy az van, hogy... De a... alapvetően egy békés ember vagy? Hát, bonyolult. Szóval kifele igen, vagy talán igen, időnként kapok olyan visszajelzéseket, mely szerint hát én állati nyugodt meghígat vagyok, de belőle eléggé indulatos tudok lenni. Tehát így tulajdonképpen hirtelen hírt, tudok lenni, és aztán azon ugye el, elgondolkodom, hogy ez mi is volt most, mi, mi húzott föl ennyire. És hát valahogy egy ilyen fékbe van építve azért. Bár vére a családtagjaim én más mondanám. Van egy hétköz, igen bocsat? Hogy nem csak a, sem mondja, és most. Nem, mondja. Hogy, hogy egyébként meg ugye szó volt Infoparkról, igen, oda kiszerveztek bizonyos adminisztratív munkákat, állítólag készül a. illetve nem állítólag, hanem készül a Duna televízió régi épületében egy fantasztikus tévé és film. Ez a gyereket kihozza. Modarat. Hát, igen, szóval, hogy... Oktatás igen. van, oktatás nincs, természetesen nem. van, igen. És mert elismert igaz. fél év van, nincs elismert fél év, ez is egyik nap így igen, van, másik igen, nap úgy van. Igen, igen, igen. Itt szerintem egy ilyen rugalmas elszakadásban van a kuratórium, hogy mégis benne maradjak ebben. Ugyanis egészen az elmúlt hétig nem volt ez a fél év, most hirtelen fölnőtt föl, föl a feladathoz, és most már november 27-ig mégis volt szegénykén. Most már csak az, azóta eltelt időt vitatja a kuratórium. Hát ugye november 11-a 11 óta teljes magyar felsoktatás távoktatásban van, így mi is. Semmi nem különböztet meg ebből a szempontból minket más. Ti úgy csináltad, mintha nem történt volna semmi? Hát persze, hát hiszen normálisan ez a tanévrendje, Annyi történt, hogy, jött, hogy most kiadtak egy rendetet, mely szerint ezt a három hetet, amiben most éppen vagyunk, és ami szerintük nincsen, ezt majd valamikor februárban e, pótolni kell, ezért az egész vizsgai időszak elsúszik március végéig, tehát a következő fél év, amiben egyébként is egyéb gyakorlati pótkúzusokat kell tartani, az augusztus elejéig csúszik, ami ugye hát tekintve, hogy a Covid miatt az előző fél évünk is uh, tulajdonképpen uh, bizonyos értelme kiterjedt a nyárra, Elég durva. Ez valaki át tudja tekinteni, mert én csak hallgatlak téged. Tehát én az elmúlt időben azt vettem észre, hogy képes vagyok az autó töveget hallgatni, de folyamatosan. És ha megszólítasz engem, hogy mondjam vissza, hogy mit hallottam, Igen. akkor azt tudom neked mondani, semmit. Most a te esetedben erről nincsen szó, mert vissza tudom mondani, Megnyugtat. csak keresem belőle a vezérfonalat. Tehát, hogy hogyan lehet így létezni. Mert hát hát azt értem, az hogy az én az megpróbáljátok a normalitást követni, de hogyha olyan erővel van egy másik vonal, amely nem abnormális, ő meg úgy gondolja a normalistást. De a tinormalitások és az ő elvárások Igen. ilyen mértékben különbözik, én már azt se tudtam volna elhinni, hogy ez a két párhuzamos valóság, miközben ez nem párhuzamos valóság, ez nem tudom micsoda, ez ennyi ideig kibírja magát, de kibírta magát. Tehát igen. az ember az valami egész hihetetlen, hogy milyen csodákra képes. Amit a ki elért, azért a maga nemében szociológiai kísérletként már működik. Igen, igen. Igaz, hogy embereken igen. csak mostanában inkább oltások kapcsán akkor se kísérleteznek, hanem a harmadik fázisba bevonnak benneteket, de lehet, hogy ti egy ilyen harmadik fázis vagytok. Hát, Remélem, nem is gondoltál. Nem, nem. Az viszont biztos, hogy, hogy lesz egy pont, ami, ami után ez fenntarthatatlan, ez az állpárhuzamos, vagy párhuzamos valóság és állvalóság, és, és lesz egy töréspont nyilvánvalóan. Például ez, amiről beszélek, hogy akkor most mikor is fejeződött be ez a fél év, és mikor kezdődik a következő, és hát nyilván, miután mint tudod, vagy mint sokszor beszéltünk erről, az épületek be vannak zárva, és biztonsági őrök őrzik őket olyannyira, hogy mondjuk, ha benfejtettél egy golyóstólat, és tanár vagy, akkor nem mehetsz be, érte, csak engedélye. De nem vészel. Igen, ez is biztos, bár ebben sem vagyok egészen biztos, mert közben űrítik ki ezeket az épületeket. De akkor felcinkézik. Igen, és, és ezért aztán az van, hogy lesz egy pont nyilvánvalóan, amikor föl leszünk szólítva, hogy akkor kezdjük meg a következő évet ami ugye akkor már szerintünk hetek óta tartott a Duna TV-ben, vagy, vagy fogalmazott. Meg hát közben töltik fel személyzetileg is. Most ak akik egyébként új emberek most van három vagy négy új ember, ők dolgoznak? Vagy, vagy őket elfogadta valaki, azon kívül, hogy a kuratórium kinevezte őket? Ők tanítanak? Nekik vannak tanítványaik? Hogy van ez? Nem tan, tanítani, nem tanítanak. Ugye a tanárok, azok, azok a tanárok, akik... Oké, okay, és az intézetvezetők, azok nem csinálnak semmit? Vagy azok mit csinálnak? Hát az, hát az intézetvezetők kezdeményeztek, szerintem leszalámizó jellegű négy szemközti találkozókat, vagy hat szemköztieket a különböző intézetek tanáraival. Egyszer ezt úgy hívták, hogy azért, hogy a jövőről beszélgessünk. Ez ugye abban az esetben, amikor éppen a jelen van tönkretéve, elég vicces gondolat. Vagy pedig arról beszélgessünk, hogy hogyan lehet pótolni a pótolhatatlant, vagy hogy volt-e akkor ez a fél év, vagy nem hogy mi legyen a Neptunnal, ugye itt egy közben folyamatos törvénysértések zajlanak, mert van egy halasztó húrtájú volt tározat, most már egy hónapja bent, amely szerint már régóta vissza kellett volna kapnunk a Neptunt, illetve elfelejtenünk ezeket a, <coughs> ezeket a bájos ötleteket, hogy itt nincs oktatás, de mindegy, hát a sztrájk törvény is meg van sértve, hiszen az <coughs> ítélőtárban kimondta háromszor, hogy jogszerű a sztrájk, ezért le kellene ülni a munkáltatónak, ezt nem teszi meg, a törvény ezt nem szankcionálja. Tehát ilyen a sztrájtörvény. Azt áruld el nekem, hogy az egy nagyon érdekes kérdés, és most már eléggé benne vagy, hogy nekem sok krízisem volt az életemben, magánéleti, munkahelyi, és zömében azt kell, hogy mondjam, hogy inkább sikertelenül, mint sikeresen tudtam távol tartani ezeket a munkámtól, bár amikor effektíve dolgoztam, akkor zömében kizártam, de ha valaki olyan bytefill hallgatott, mint te, akkor nyilvánvalóan kihalhatott volna akkor különböző olyan hangsúlyokat és megjegyzéseket, amelyekre felkapja a fejét és azt mondja, hogy ez minek a következménye. Az a helyzet, hogy 63 évesen ezeknek a száma szerintem egészen csekély, hogy ez pozitívum, vagy nem pozitívum, a pszicháterem szerint határozottan pozitívum. Hogy egyszerűen megtanultam függetleníteni, ami nyilvánvaló hogy óriási erőfeszítés, de mégis az ember valamiért ezt megtette, és nem kizárólag azért, hogy kultúrember benyomását keltse. Ennyit rólam. De azt kérdezem, hogy mindez az mind mindez a te mind mindez a tanulóknál, mennyire megy normálisan, vagy mennyiben van egy forradalmi póz, mennyiben van egy levert forradalmi póz, mennyiben van egy olyan önreflexió, amely egész egyszerűen a helyzetnek szól, és amely egy ideig hasznos volt, aztán egy bizonyos idő után önmaga ellen fordul, mert attól veszi el az időt, a teret és az energiát, ahova egyébként más való, miközben a ti helyzetetekben ezt elvárni nem lehet, megvalósítani sem könnyű, hiszen én egy egyszemélyes műfaj vagyok veled szemben, aki egy több személyes műfaj. Ha érthető a kérdés, akkor ez a pszichózis, ez hogyan van? Hát azt hiszem, hogy szerencsések vagyok abban a tekintetben, hogy egyébként egy olyan dolgot kellene tanulni, aminek sok köze van, hogy mondjam, a kreativitáshoz, vagy a bizonyos helyzetek megoldásához, vagy közvetítéséhez, vagy értelmezéséhez. Tehát, hogyha ezt most én úgy fordítom le, amit kérdeztél, hogy egy órán érzékelhető ennek a negatív hatása, akkor inkább azt mondanám, hogy egyre mostanában, ezekben a napokban a pozitív hatása érzékelhető, ugye mi azt a, Hát nagy képű, fogom, az a filozófiát követtük, hogy megpróbáljuk beengedni az órákra, mint témát, vagy mint esélyt, vagy lehetőséget, vagy tárgyat, azt, ami történik velünk. Ezért például nekem az egyik órámon a forgatók, önyvírokkal most egy játékfejlesztés zajlik, amit a játéktervező szakosok egyikének, a diplomájaként csinálunk. Ez egy szövegalapú játék, és itt tulajdonképpen a, a ennek a pár a történetét mondjuk el narratív formában. Értem, aztán... ezt, tehát, és akkor az van, hogy ugye nincs kettős tudat, mert egyrészt azzal foglalkozunk, amiben vagyunk, ugyanakkor ez mégiscsak egy játék, tehát hogy itt ilyenkor. Oké, okay, de egy játékszínyet egy... figyelembe véve, mit gondolsz ma azokról a gyerekekről, akikkel te ezt együtt tartod, eljutnak-e a célig, vagy abban a pillanatban, amiről te beszélsz, és aminek nem tudjuk még pontosan a dátumát, azok közül néhányan majd zátonyra kerülnek, néhányan vízbe kerülnek, és megfulladnak a szóátvit értelmében, hm. lesznek, akik kiúsznak. Szóval, mi lesz velük? Ezt te látod, ezt ők látják, ezt foglalkoztat benneteket? Vagy olyan mértékben éltek a mának, hogy tök mindegy hogy hogy alakul az élet, mert egyébként fatalisták vagytok, vagy ez az egész hogy van? Hát ugye a múltból lehet következtetni, az eddigi, eddig végzett osztályok is nagyon sokfélék voltak, volt olyan, akik aki Nem erről beszélt nagyon... el fogtok jönni a hivatalosságrangjára, tehát befuttok egy pályaudvarra abból adódóan, hogy ott a végén diplomát adnak, ez az egész vezet oda, vagy vannak simpárok, ami kívül vezetnek? Én arról beszélek, hogy hogy fogtok beletorkolni abba a főiskolába, ami vagy egyetemre, ami majd tavasszal, vagy ki tudja mi lesz, vagy alakul egy alternatív egyetem egy másik pályaudvarral, ugyanúgy földvár felé félúton, csak másik helyen, hogy van ez? Hát szerintem így, tehát ő valószínűleg. A lesz, hát ez a, ez a pályán, hogy, hogy valószínűleg, ahogy mondtam, is el fogunk érni egy olyan pillanatig, amikor majd dönteni kell, vagy választani, hogy ki mekkora áldozatot hoz. És lesz addigra egy másik? Hát ezt nem tudom, hogy nyilván törekvések vannak arra, hogy valamilyen módon mindenki hivatalos papírhoz is... Mert emlékezz vissza a népszabadságosokra, azok ideig népszabadságot játszottak, aztán rájöttek arra, hogy nincs népszabadság, és ebben a formában senki sem akarja őket átvenni, te abban konkrétan érintett voltál, ha nem is személyesen, de majdnem személyesen. Tehát hogy fog alakulni a téletetek, vagy rosszat kérdezek, vagy korai még? Hát egyrészt korai, kicsit korai, másrészt azt gondolom, hogy az enyém személyesen az viszonylag egyszerűen átlátható. Az én, én életemben rendkívüli következetlenség volna, ha én bármilyen kapcsolatban maradnék a, ezzel a kiszervezett egyetemmel. Tehát egyetlen egy szerencsém van, hogy az én, én osztályom, illetve az osztályomben társosztályfőnök vagyok, az az utolsó fél éve előtt állt, tehát összesen fél év van hátra, és remélem, hogy ezt a fél évet azért valahogy majd eredményesen be lehet fejezni. Hogy, hogy, hogy lesz a fejez... Hogyan Mikor kell hát Ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert a, ugye az történt, hogy itt megint a párhuzamos valóságok működtek, a, a, azaz az szf amire mit tekintünk eszefeként, tehát a jelenlegi tanári kar megnevezte azokat a, igen, szakokat, a szakokat, igen, és azokat a tanárokat, akik, akik indítanák ezeket a szakokat, viszont egy határidővel, ami hát szerintem teljesen világosan, hogy a kudarc, abban a tekintetben, hogy 20-át adta meg ez a közösség, december 20-át. Olyan, olyan határidőként, ameddig vissza kellene kapnunk az autonómia garanciákat ahhoz, hogy ezek az hmm. emberek hát ez valóban osztályt indítsanak. Hát ez azért sejthető, így nem is mondjam 16 Tehát vissza fognak lépni az osztályindítástól feltehetően, és akkor, akkor megnyílik viszont a terep. Ugye ennek minden döntésünkben ez a paradoxon van. Tehát Miért hogy az ellenállás meg? hogy? Mi élik meg? Hát arra a terep nyilván, hogy hát akkor, ha nem mi indítunk osztályokat, akkor majd nyilván a kuratórium kitalálja, hogy ki. Gondolom, hogy azért... De gondolj bele jelenne. abba, aki jelentkezni akar. Igen, hát... Az, az mit csinál most? Én nem tudom képzelni tényleg. Hát nyilván, hogyha... Ha... Ha most én lennék 20 éves, vagy 21 éves, fogalmam nem volna, hogy mit kezdjek azzal a kószor ötletemmel, hogy mondjuk ide akarok járni. Igen, hogy, hogy, hogy mi is az az ide, és hol Jó, is ez a Akkor ki fog egy év folyam, vagy ez hogyan lesz? Hát még ezt is el tudom kérdezni egyébként. Igen, igen. Hogy, vagy, hogy egy nagyon nagyon, hogy komoly lejtőn lesz a, a jelentkezési szám, nem tudom. Nem tudom, hát majd meg meglátjuk. Ezeket a kérdéseket gyakorlatilag másképpen, mint én elhelsegeted? Nem, nem hanem, hanem annyi minden van még, hogy, hogy ezekre nem is, ezek, valójában ezekre most nem gondoltam. Ez a 20 gondoltam, és ezekkel a ezekkel a kételekkel, hogy akkor majd most mi, mi lesz? Nem fog rosszat tenni a karácsonyi szünet a szónak abban az értelmében, hogy aki fut és görcsöt kap, annak is valamilyen módon gyalogolnia kell, mert ha megáll, akkor nem tudja kezdeni. tehát az az egy vagy két hét, ami most beáll, az könnyen mm -hmm. felejthető lesz majd utána? Hát szerintem még csak nem is lesz szünet, tehát áldan csinálnak valamit, a különböző osztályok, csoportok készülnek erre a Nekem Maga a társaság úgy. másféleképpen ugyanúgy összetart, mint ahogy egyébként összetartott konkrétan a vasútcában? Abszolút. Képződ el, hogy olyanok vannak, hogy mondjuk nem tudom, megy egy fórum, ugye, ugye most Zoom-on zajlik, van a, van a Zoom nevű felület, ahol ha előfizetsz, akkor korlátlan számú ember tud részt venni, vagy hmm. 250-ig részt tud venni és akkor mondjuk van egy ilyen összejötemi Zoom, ami nem tudom éppen ott vannak 147-en, elindul 8-kor, eltart éjfélig, akkor éjfélkor elfogynak a témák, és akkor ott még ott marad 35 ember online játszat. Ami talán. egyébként azért is fantasztikus, mert Számos ember azt mondta, aki hozzá, hogy például a Brüsszelben a vétótárgyalásokról egyáltalán nem tudtak volna dönteni, hogyha az online működött volna, mert egész egyszerűen uh -huh. ilyen tárgyalásokhoz személyes jelenlét kell. Az, hogy ti ezt így fent tudjátok tartani ebben a térben, az egészen hihetetlen. Higgy, szerintem, az is ott van, hogy ugye ezt megelőzte nagyon szoros személyes együttlét sok-sok órán át, elég erős helyzetekben, ami ennek a fedezete. Érted? Tehát én azt az arcot, amit most egy ilyen 20 éves bélyegen látok, vagy hogyha rákattintok és, és azt a nézetet választom, amikor csak a beszélő látszik, akkor egy kicsit homályos szétszórt pixelen. Azt azért én nagyon sok helyzetben láttam már közvetlen közelről láttam szomorúnak, idegesnek, bűhösnek, elgondolkodónak értett. Tehát, hogy van egy olyan fajta hitele a másiknak, vagy vagy ismerete, ami miatt még ez is lehetséges. Utolsó kérdés, hogy aztán beszélünk-e még vagy sem, az kiderül ma a után, hogy, hiszen a jövő héten nem fogunk, hogy uh -huh. Károly Csabával beszélgettem hosszasan, mint a Radnos és Sándor nem akart velem beszélgetni, illetve senkivel nem akart beszélgetni, Péci uh -huh. Julianna uh -huh. kitüntetése kapcsán, ahol ugye két téma volt, egyrésztről az indoklás, ami a sajtószabadságértra volt szó, másfelől pedig Ungári Krisztiának az a meglehetősen furcsa, Számra nem idegen, de azért nehezen megmagyarázható dolgozata, ahol sikerült azonos platformra emelni Demeter Szilárdot és Pészis Júliannát és aztán ebből egy olyan elképesztő kétfrontos Facebookont követhető csevej lett, hogy én csak fogtam a fejem, és hát egészen hihetetlen volt. Két dolgot akarok kérdezni tőled, illetve alapvetően egyet, mert nincs többre idő. Az, ami most zajlik Egyfelől arról beszéltünk, hogy milyen élményanyagot szül. Másfelől a pénzügyféle történet azt mutatja, hogy 37 évvel ezelőtti események, akkor résztvevő személyek számára, vagy mindazok számára, akik egyébként a Mozgótba valamilyen módon valamikor írtak, vagy követték. És ugye én a párinkással való beszélgetésedből tudom, hogy neked is szoros kötődésed volt a Mozgóvilághoz, mint ahogy Károly Csabának is, aki azt talán emlékezetem szerint arról beszélt, hogy neki megvan az összes mozgója. -e, látod-e ezt az ifjúságot meg magadat is a tekintetben, hogy milyen sérelmeket hordoztok magatokban, ebből a szempontból az ifjúság lényegesebb, amit most beszerzett és amiről ilyen heuréka módon beszélünk, de ki tudja hány év múlva ez már egészen más helyen fog szerepelni az ő életükből. Hát igen, itt ugye a párhuzam az inkább az én figyelmét arra a jelenségre irányítja, hogy valami, ami Egykor teljesen világos volt, hogy milyen, milyen szontokra oszlik, vagy minek a mentén szakad szét. Az utólag még úgy is elmeséltő, mintha az egy kontinuitás volna. Ugye itt a pározom nyilván az lehet, hogy kik azok, akik együttműködnek ezzel a számomra illegitim kuratóriummal és majd, hogyha esetleg egy fantasztikus fejlődésen megy át az intézmény, és mindenféle jó dolgok majd történnek, és bekerülnek hótiszta lelkek, akik zseniálisak is, akkor majd 40 év múlva mennyire lehet bagatelizálni ezt a, ezt a törést, vagy ezt a szakadást, vagy ezt az erkölcsi dilemmát. Igen, ilyen szempontból szerintem hasonló történet, hogy a hallgatók számára ez hogy állni meg, hát én ugye nyilván az aktívakat is ismerem értelmszerűen, az ő véleményüket. Ott, ott azt hiszem, hogy, hogy fiatal felnőttként egy annyira, annyira megélt, és annyira sokféle módon reflektált tapasztalat van bennük, hogy azt nem, azt nem hiszem, hogy azt nagyon meg lehet változtatni, tehát majd Meglátjuk, mondanám optimistán, de hát fog, nem fogjuk meglátni. Köszönöm a rendelkezésre állás kellemes neveket, boldog új évet. Is, neked is szia szia. Szia, önök német Gábort hallották. Hagyjam már békén, hosszat hívok. Jó reggelt, köszönöm szépen. Fürjes van a vonalban, egyrésztről meglepetéssel tapasztaltam, és erről nem is beszéltél, hogy van a Mire gondolsz a budapesti fejlesztések között? Igen, igen, igen hát meg, persze, meg, hogy... megint iszol valamit. Itt egy kortyüzet, igen. <gül> Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jó reggelt! Hát persze, hogy van a honlap, és nem tudom, hogy erre akarsz-e kiukadni, de a honlapon kirakunk kérdőíveket a budapesti fejlesztésekről, amit a fejlesztési központban Vitézi Dáviddal és a csapatunkkal közösen irányítunk, végzünk, és egy nagyon alapos lekérdezést. Végeztünk, bárki kitölthette, több mint 6-7 ezer választ kaptunk a a Galvani hídon. Igen. Azt az én már látom, hogy témahiányban veled nem lesz szenvedni. Ugyanakkor, ha bár senki nem jelezte, de azért arról is beszélni kell, hogy menet közben, ahogy a te a halad, folyik, alakul, azért maga a kormányzat is alakít rajta, mert ugye egy sor olyan projekt van, ami veled kezdődött, és ugyanakkor leváltak róla, mert struktúrálisan elkerültek tőled. Tehát például az atlétikai stadion, amiről korábban téged Lehetett kérdezni, azt tudtommal most nem ott van. Hát az atlétikai stadion építésének a felelőse valóban nem én vagyok. Ugye ez egy előzményekkel bíró história, mint a históriák többsége. A budapesti olimpiai pályázat részeként orvosoltuk volna, vagy született az a gondolat, hogy orvosoljuk azt a régi hiányt, hogy nincs egy hazai kisebb-nagyobb nemzetközi versenyek megtartására Igen. alkalmas atlétikai központ idehaza. Ezt e, picire terveztük, tehát ennek talán 12-13 ezres lelátója van, és világversenyre ideigvenesen fölbővíthető. És e, a Magyar Atlétikai Szövetség meg az Olimpiai Bizottság is kicsőzetten kérte, hogy ez a terv ne a kukába azzal, hogy e, e, elgáncsolták, összeesett az olimpiai pályázat. És e, ezért ezt megterveztük, a tervezést még a én csapatom védítette. Menet közben létrejött a hatékonyság fokozása gyanánt egy kivitelező szervezete az államnak, ez a Beruházási Ügynökség. És, át. és Budapesten, a vidéken is a nagyobb projekteket ők építik, Máger miniszterasszony irányítása alatt, és már ők az építés közbeszerzést ők írták ki, és ők építik. Azt kérdezem... Tőle. Még a Baranyi tervben én tudtam megállapodni így, Baranyi Krisztával. Ugye Baranyi Krisztina azért hogy hogy annak fejében, hogy támogassa, támogathatónak tartsa az atlétikai központot és világbajnokságot voltak kérései. Eleve oda egy közparkot terveztünk az atlétika köré, és ő abban konkrét javaslatokat tett, hogy hogyan kapjon helyet benne egy plázs, egy, strand, egy kisebb strandmedence, a megszűnő kis strand okay. helyett, e, e, és ebben ezt... megegyeztünk még, és aztán már viszi tovább ez a beülnevezető szervezet. Nem szeretnék kormányzatot játszani, nem is állna nekem jól. van -e hát az annak... érdekes lenne, lehet, hogy sokan. De igény volna rá lehet. Nem vagyok abban biztos. E csak azért kérdezem tőled, hogy neked mennyire fontos például az, hogy Imáron két hídról is van szó, nem csak egyről, ugye? Hogy ezek... Hát, de, igen. Azt szerintem az lényegtelen, hogy Füriás mennyire fontos. Az fontos, hogy ez jó -e budapest jó, Jól beszél, de én azt kérdezem, hogy azt lehet -e tudni, hogy ezeknek a kihordása vajon mennyiben marad annak a szervezetnek, vagy mennyiben tartozik ahhoz a szervezethez? Ugye most már van egy Akvinkumi híd tervezet Igen. is. Kérdezem tőled, hogy ezeknek a megvalósítása, ugye Akvinkum az, az, az, az mikor elképzelés, tehát hogy azon majd közlekedni lehet az 2000 mennyire. Hát, úgy elkezd, ez az ország érettségét, meg talán a haladását is jelzi, hogy elkezdtünk olyan e, időtávakban gondolkozni, ami a rendszerváltás után ebben a hektikus életben kevésbé volt rá jellemzünk. Egy e, normális, konszolidált országban 10-20-30 évre előre is terveznek dolgokat. E, a nagyobb csoda az, hogy esetleg meg is valósulnak. Én bízom benne, hogy Magyarország elér ebbe a, a, a szakaszba, és itt ezek azért mondjuk az Aquinkumi híd, 15 évnél előbb nem fog rajta átközlekedni az első közlekedő, csak ezek olyan összetett dolgok, hogy el kell kezdeni a munkát. Az el, minden mint az első lépéssel kezdődik, ahhoz, hogy 15 év múlva ez valóság lesen, most el kell kezdeni a munkát. Okay. A kérdésre szeretnék válaszolni, mert nagyon egyszerű, hogy melyik szervezőt a borja. Tehát Igen. egy megállapodást kötöttünk még Tarlós Istvánnal, amit természetesen ezt a megállapodást is tartjuk Karácsony Gergely felé, Egyetértettünk, abban már Karácsony Gergelyel is megerősítettük ezt az egyetértést, hogy a budapesti közlekedés érdekében a két peremhidat, tehát a déli és az északi szélén a városnak a belváros forgalomcsökkentése és a város városrépek közvetlen kapcsolata érdekében meg kell építeni. Az volt a megállapodásunk, hogy a galvani hidat azt a kormányzat, Eh, finanszírozza, tervezi, végzi a munkát, ez az, amiért én vagyok felelős. Eh, Vitézi Dávid Budapest Szervezési Központ folyik a munka, nemzetközi értékesztés pályázat volt, egyeztetünk a ellenzéki polgármesterekkel, jól haladunk, és az a megállapodás volt Tarlós, amit tartunk karácsony felé is, hogy az akvinkumi hidat olyan módon a főváros tervezteti, hogy a költségét azt a kormányálja. Tehát itt eh, átutaljuk a pénzt a fővárosnak, és ő a kormányzati támogatásból megtervezi a hidat, és utána majd, ha megtervezte, akkor délhetően kormányzati forrásból Reméljük, hogy meg tudjuk építeni. Érhetően szintén a fővárosok megkapják a pénzt. Nyilvánvaló, hogyha Kispest vagy Csepel hallgatna bennünket, akkor lehet, hogy hallgatók és nézzük, ezreivel lehetne számolni. Ott is csökken a létszám akkor, hogyha egyébként a részletekben elvész az ember. De ugye a gavani híd kapcsán társadalmi egyeztetések, társadalmi egyeztetések sora zajlik. Az, hogy ezek mennyire sikeresek, mennyire sikertelenek, azt részint az ember abból érzékeli, hogy éppen melyik felet olvassa az interneten, mert miközben a Budapesti Fejlesztési Központ és Vitézi Dávod jelentős haladásról számol be, különböző civil szervezetek pedig azt mondják, hogy számukra az, ami egyébként eddig kialakulni látszik, beleértve a határutat, a kiserdőt, a frázskonyhót, tudja micsodát, az még mindig nincsen nyugvó ponton. Egy kívülálló, aki drukkol mind a két félnek annak érdekében, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, legyen kis erdő, maradjon határút, és hidd is legyen. Az egyébként mit gondoljon arról, ami most van? Hát, ha esetleg meghallgat engem is, akkor én senkinek nem mondanám meg, hogy, hogy mit gondoljon, de, de mert mindenki mi a helyzet ember, főleg így van, nézzük meg, mi a helyzet. A, a, a, a helyzet az, hogy ugye a... a Dél-Buda-Dél-Pest-Észak-Csepel összeköttetéséről beszélünk. Igen. Az, az észak csepeli szigetcsúcsot érintve egy kisebb és egy nagyobb híd keresztezné a Dunát, a nagyobb hidat nevezzük Galvani hídnak, és egyébként a Pesti és Budai úton nyilván úthálózat kapcsolódna ezekhez a hidakhoz, semmi értelmük, és a semmiből vezetnének a semmibe, és ez az úthálózat, ez legteljesebb értelmében, az M1-M7-es budai bevezetője, és Pesti oldalon a Jászberényi út között hozna létre egy új körúti elemet, ami közvetlen kapcsolatot teremt a déli városrészek északcseppel között, és naponta 55 ezer autóval tehermentesíti a belváros forgalmat. A, én azt csináltam, ennek egy kritikus szakasza van, ami szerintem jó hír, hogy igazán egy komolyan kritikus szakasz van egy ekkora fejlesztésnél, és én megértem a ferencvárosiakat és a vekerletelepélyeket, és ott van a kulcs, amit te mondtál, hogy addig kell dolgoznunk, amíg meg tudjuk találni a Kecske-Káposzta megoldást, és igenis itt mindenkinek az érdekét figyelembe kell venni. Arról van szó, hogy ott van egy határúti szakasz, Igen. ami amit egyik, oldalról, egyik oldalról Ferencváros József Attila lakótelep kiserdősáv, és a másik oldalról pedig a Vekerletelep vesz de, de, de, körbe, és természetesen én azt kértem a tervezőktől, hogy olyan megoldást szülessen, hogy a végén at the end of the day jobb mindenkinek. Tehát a mai állapothoz képest jobb. Fölújítjuk a kis erdőt, Lesznek ott parkok. Hát Többé-kevésbé átvettük a terveket, és nagyjából még három percünk van erre, mert a további nyolc percben két másik téma kínagy szerepeljen. De ott olyan elképesztő összegek szerepeltek, amelyek nem biztosi valóságra, vagy, vagy a megvalósulást elősegítenék, beleértve, hogy föld alatt vezetnék. Hát de... Ez bizonyos szakaszon. Egy, igen. Egy szakaszon. Én nem hiszem, hogy azt meg lehet E, e, spórolni, mert e, valóban így tudjuk azt, hogy e, senki ne szenvedje méltánytalan érdeksérelmet e, e, biztosítani. Mondom, ez egy e, újszerű dolog, e, azt, hogy ilyen a, téged, ilyen a koronavírus a járvány nem sújt vagy a terve, vagy álmodni hát, még téged, szabad. Ezeket a, ezeket a tárgyalásokat online is lehet bonyolítani. és mert értesz, mert mert valósít, éve, igen, igen. Másfél éve kértem föl szándékosan egy kormányzati elfogultsággal nem vádolható szakembert, fegyverneki Sándort, aki Tóth József angyal földi polgármester, szocialista polgármester főépítésze volt, majd szocialista kormányok országos főépítésze sokáig, egy tapasztalt időse hozzám képest idősebb kollega, hogy ő kezdje meg más Jó, Én nem erre kérdezte kérdezte én. azt kérdeztem, hogy egyébként, a... hogyha ilyen költségvonzatok vannak, azt is állná az állam ebben a mostani gazdasági helyzetben. Hát nézd a! A, a, a műveleti sorrend az a következő. Le kell, folytatnunk, le kell folytatnunk a szükséges egyeztetéseket, meg kell nézni, hogy abból milyen műszaki megoldás jön ki, vissza kell menni a, a, a kormányhoz, meg kell nézni az uniós támogatásokat, egyebeket, és meg kell nézni, hogy van-e elegendő pénz. É, és ha ne hogy Isten, az lenne a válasz, hogy nem, akkor újra kell kezdenünk az egyeztetéseket, de ezért én bizakodó vagyok, hogy mondom, itt egy, egy másfél-két kilométeres szakaszon kell Kritikus kérdése megoldást találnunk. Én bízom benne, hogy ez sikerülni fog. Hosszú idő és sok munka, sokat kell egyeztetni, sok mindenkit kell meghallgatni, és azért ezügyben ne hagyjuk minden tiszteletem a, a civilek iránt, de mégiscsak képviseleti demokráciában élünk. Egyetlen egy csoport van, akinek valóban vannak továbbra is még kritikus kérdései, de azért én azt fontosnak tartom, hogy a Ferencvárosiak, a Csepeliek, a kispestiek és az új által megválasztott városvezetéssel, polgármesterekkel, akik megint csak Csöplői kivételével mind ö, különböző ellenzéki pártok polgármesterei, hetente, mai napon is éppen lesz egy nagy egyeztetés, tartunk egyeztetéseket és keressük a megoldásokat közösen. Kétszer négy perc felolvasok és utána te jössz. A CR Facilities szértét cáfolja a céggel kapcsolatos valótlan állításokat. Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent a CR Facility Facilities vel kapcsolatos valótlan állításokat a cég tulajdonosai közleményben cáfolják, tulajdonosak a közleményükben leszögezték, szemben azokkal a kijentésekkel, amelyek fiktív cégként állítják be. Az igazság az, hogy az életi Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, melynek valamennyi közvetlen tulajdonos a Magyarországon szintén jogszerű működő társaság. A cég tulajdonosai a fővárosi buszbérbeadási tenderrel kapcsolatban az alábbiakat közölték, had darab buszbérbeadására. Nyílt közbeszerzési eljárásban, nemzetközileg elismert multinacionális szakmai partner bevonásával pályáztak, cégük a pályázatbeadásakon jogiszem és kellő gondossággal járt el, meggyőződésük szerint mindenben a kiíró által e, meg, e, kiírt követelményeknek elegetett e, árképzésük miatt, amely a legalacsonyabb volt, nyerték meg a pályázatot a bérleti szerződés ide, szemben a híradásokkal 12 hónap volt, a teljes bérleti díj bevétel mindössze 85 680 forint, amely több mint 7 millió forinttal kedve, kev, e, kedvezőben a második helyezett ajánlatán leszögezni kívánják, hogy az általuk megvásárolt és 90%-ban kifizetett buszok leszállítását nemzetközi eladók jogállal megtagadta, így teljesítésük el lehetetlenül, melyről nélkül értesítették a pályázat kiíróját. Jogkövető magatartásokat igazolja, hogy a lehetetlenül és bejelentésével egyidejleg meghiúsulási ködbért is fizettek. Nemzetközi eladókkal szemben haladéktalan megindítják a polgár és büntető eljárást iskárai megtérítésére Budapest december 12-e. 12 Hát, ha nagyon röviden válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy bla-bla-bla. E, ha hosszabban válaszolok, Igen, akkor Igen. az az első kérdésem, hogy miért nem önt, a város, ha minden rendben volt, akkor miért nem válaszolja meg a városházának címzett, a városvezetésnek, a főpolgármesternek címzett kérdéseket a főpolgármester? Miért nem áll ki a nyilvánosság elé? Miért nem tart egy olyan sajtótájékoztatót, ahol elmondja a saját sztoriát, de ahol ez egyébként történelmi esemény lenne, mert ilyen még nem volt, karácsonyi Gergely főpolgármestersége alatt, ahol lehet tőle kérdezni, és esetleg a vele kritikus sajtóorganom, úgy, ahogy annak idején Tallós István esetén, aki hetente tartott Budapest infót, ez olykor három óra is volt, és az összes szerkesztőség ott lehetett, és az RTL-től kezdve az indexnek meg mindenkinek keresztüzében ott volt Tallós István, és válaszolt a kérdésekre. Hát mi továbbra is várjuk, hogy a városháza, a városvezetés tiszta vizet öntsön a pohárba, mert a piárosok által megírt sajtóközleménye, a következő kérdésekre nem ad választ. Hogy a csudába lehet, hogy a főváros úgy ír ki egy közbeszerzést, hogy azon elindulhat egy olyan cég, amely a kiírás pillanatában még nem is létezett. Hogy a csudába lehet, hogy elindulhat egy olyan cég, amelynek se alkalmazottja, se telephelye, se buszai és semmilyen referenciái nincs. Hogy a csudába lehet az, hogy a BKV-nak bekapcsol az immunrendszere a veszélyérzete, és a BKV igazgatóságot, autóbusz igazgatósága kezdeményezi, hogy a BKB vállalatbiztonsági csoportja vizsgálja már meg ezt az ügyet, mert grízesnek tűnik. A vállalatbiztonsági csoport készít egy vállalatbiztonsági jelentést, amelyben kockázatosnak ítéli a CR facility való leszerződést, Azt mondja, hogy a végső tulajdonosok igenis nem eltitkoltak, elrejtettek, a közvetlen tulajdonosokról beszél ez a sajtóközlemény. mindenki azt mondta, hogy igen, a közvetlen tulajdonosokat tudjuk, csak hogy a háttérben offshore cégek vannak, és a BKV saját jelentése azt mondja, biztonsági jelentése, hogy vélhetően azzal a szándékkal alapították, hogy a valódi tulajdonosokat elrejtsék, hogy tőke ereje sincs, buszai sincs, és kockázatosnak tartja a szerződés megkötését. Ezután kidöntött a városházán arról, hogy a BKV vállalatbiztonsági jelentése ellenére megkösse a BKV a szerződést. Ki szerintette erre a céget, hogyha minden rendben volt, miért nem szállították le időben a buszokat, és miért mondta azt a főpolgármester, hogy nem köt szerződést a BKV ezzel, az avaros hátteri céggel, amikor már majdnem egy hónapja meg volt kötve, alá volt írva, le volt pecsételve a szerződés, tehát valakik félrevezették a, a közvelményt, és az utolsó kérdéscsoport, amit nem értünk, hogy a, az a konkurens cég, aki egy picivel érdekes módon egy hajszelen rosszabb ajánlatot adott be, és aki évekig szállított buszokat a BKV-nek, beadott egy jogorvoslati kérelmet ben feketén-fehéren leírta, hogy azok a buszok, amit szállítani ígért ez az offshore Fantomcég, cég, azok nem léteznek az európai nyilvántartásban, tehát nem létező buszok, illetve részben a vesztes cég tulajdonában vannak, hogy a csudába ígéri azoknak a leszállítását. Ez az offshore Fantomcég, cég, ami később kérdéses körülmények között megnyerte a közbeszerzést, és ha minden olyan nagyon rendben volt, akkor mi a csudája nem lett az egészből semmi. Ezekre a kérdésekre a városvezetéstől várjuk a választ. A második négy perc, ami még előttünk áll, az egy december tizedikén kelt levél. Nyílt levél Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi Agglomeráció fejlesztését felelős államtitkárnak, amelyet Horvát zuglói polgármester jelez, illetve jegyez. Remélem egyetért velem abban, fejeződik be a levél, hogy a kormány még veszélyhelyzet idején sem kockáztathatja az emberek életét egészségét, ha ő valóban elkötelezett Budapest ügye iránt, és fontosnak tartja az élők életét, egészségét kérem támogassa a kezdeményezőségünket, és meg a hogy sokkal kisebb presztízvesencség elismerne hibát, és visszavonni egy rossz döntést, mint kitartana a nyilvánvaló ostobaság mellett, ami egyébként a parkolási díj felfüggesztésével kapcsolatos döntése volt e, a kormánynak. E, Teljesen keresett az index, és e, válaszoltál nekik, beleért vagy az indexet bárki elolvashatja, akinek van internete, az bármivel 8 óra 35 perc 12 másodperckor kiegészítendő-e vagy sem. Én nagyon szívesen kiegészítem. Tehát egyrészt szerintem van, amiben egyetértünk. Tehát abban, hogy alapvetően a közösségi, a tömegközlekedést kell fejleszteni, és az a jó irány Budapesten, ha, ha, ha szabad, vála, szabadon választhatóvá tesszük a közösségi közlekedést, tehát az egyre jobb minőségű, egyre gyorsabb, egyre kényelmesebb és vonzó, hogy az autó helyett többen válasszák, ez a jó irány. És abban is egyetértünk, hogy itt pusztán egy átmeneti veszélyhelyzetről, ezzel a fánya járványjal küzdünk. Átmeneti, rövid időre lehet bevezetni, és kellett bevezetni az, az ideglenes parkolást, mert sajnos ma a járvány és a járvány elleni védekezés mindent visz. És én tudom, hogy főleg a Budapest belső területein, Hungárain, Hungárián, Nagykörüton belül, jelent ez nehézséget az ott lakóknak, hogy a parkoláskos nehezebbé vált az ingyenes parkolás következtében. És nagyon köszönjük a türelmeket, és még egy kicsit kérjük a, a megértésüket, mert most ma az az érdek, hogy a távolságtartás minél inkább működjön, és lehetőleg igenis átmeneti időre válasszanak, zsúfolt tömegközlekedés helyett egyéni, vagyis autós közlekedést az emberek, és ezzel is távolságot tudjanak tartani egymástól. Ez az érdek ma mindent visz, ma meg kell állítanunk, lassítanunk kell a vírus terjedését, ezért kizárólag erre a veszélyhelyzet idejére átmeneti időre sajnos szükség van, remélem, hogy a lehetőleg hamarabb vissza tudjuk vonni. 8 óra 37 perc van, nagyon szépen köszönöm, ugye elvileg abban maradtunk, hogy a jövő héten hallgatói és nézői kérdésekre válaszolsz, és azon nagyjából véget is ér az év. Maradjunk ebben gyakorlatban is, én készen állok. Jó. reméljük, hogy nem lesz utolsó adás. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, akkor egy hét múlva. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, köszönöm szépen, viszont szia! Önök fürjes balázs rendkívül bonyolult nevű állam titkát hallották. Itt korábban Navracsis Tibor is ilyen bonyolult nevű volt, bár ő minden alkalommal elmondta, hogy nem olyan bonyolult, és elmondta, de hát mindenki a saját bonyolult nevével sokkal jobban tisztában van, mint aki megszólítja őt. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. Ha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, még egy beszélgetés vár rám, egy támogatott tartalommal. Jó reggelt kívánok! Még annál is hamarabb telefonáltam, mint amit írtam, de így aztán 9-ig van nagyjából 22 percünk lehet. Szondai Szondra van a vonalban, elsőként a. Dátumok vannak, amelyek mondjuk a cirkusz esetében azért nagyon furcsák, mert ugye egy olyan cirkuszról fogunk beszélni, amely ugye létezik, de a szó hagyományos értelmében nem üzemel, mint hogy nem üzemelnek a mozik, nem üzemelnek a színházak, és mindez a koronavírus járványjal van összefüggésben, de attól még az idő múlik, attól még különböző események vannak, még akkor is, hogyha ezeket az eseményeket sem biztos, hogy a nagy nyilvánosság előtt fogják megünnepelni, hanem csak hát csak lassan, a, a, a csak se áll meg, hiszen az online tér lassan e, egyenrangú e, vetítéséből vagy e, realitársává az offline-nal, az online realitásról beszél, ez enyhén szóva önellentmondás, de beszéljünk akkor most a jubiláló Fővárosi Nagy Cirkusz épületéről. épületéről. Jó reggelt, kívánok! Így van, tehát ö, ugye 50 éves az az épület, amit ugye, Fővárosi Nagy Cirkuszként ismerünk a Városligetben. Hát ugye ezt igazából az új épület, ami 71-ben nyílt meg. Nekem tudnom, kéne, mert biztos, úgy. hogy jártam az előzőbe, de elég jelne, mit életű módon én egyáltalán nem emlékszem. Milyen volt az erőtje? Miért bontották azt le? Hát egyrészt azért, mert nagyon-nagyon régi volt, és eléggé elavult az idők folyamán. Nagyon sok felújítás, korszerűsítés volt a története alatt, de azért ugye az idő halad Az építészetileg, fődé... tényleg nem emlékszem rá, az építészetileg semmi olyasmit nem tartalmazott, amit érdemes lett volna megtartani. Nem volt egy pseudonemzeti nemzeti színház, amit szintén eltüntettek a földfelszínéről, miközben nem biztos, hogy erre a sorsra kellett volna jusson? Hát akkor kezdjük az elején, ugye kezdjük. az eredeti kínálat. Arra kérem, hogy valahogy Igen. változtassa meg. Tehát jöjjön fel az akváriumból, amiben van Jaj. a pincében, tehát menjünk fel az emeletre, és nézzük meg, hogy hol van térerő. Uh, huha, hát, most már jó. Tehát eddig miért jobb? beszélt egy befűttes üvegből? Ön szeret egy üvegben tartózkodni? Kb. 15 fokot elfordultam. Na ez már látja, ez már egy nagyon jelentős dolog, és más beszélgetéseknél is hasznos információ. Igen? Na. Tökéletes. Szóval, igen. Tehát, De most például következő... nem bújt barékol. Igen. Tehát, ő lehet, hogy csak nagyon korán van. Egy, énnek, egy, egy, egy, igen, igen, <gül> igen, Nem hinném, tehát hogy a hangjában a korai meg, meg visszatért a buddhborékolást, igen? Ó. Tehát, tehát, ugye a, a 1889 ben nyílt meg az eredeti épület, ez akkor még az állatkert területén volt, Wolf Ede cirkuszigazgató kapta meg ezt a megbízást, mert ugye az állatkertnek annyira e, sok vetétársakat, hogy kezdett... E, csökkenni a látogatószám, és próbáltak valami olyan szenzációt, valami olyan látványosságot e, létrehozni, e, amivel be tudják csalogatni a többi embert, és így e, nyílt meg aztán ott a cirkusz. Amit később, amikor már tulajdonost váltott, e, és ugye Beketob Mátyás e, kapta meg a bérleti jogot, akkor... E, egy kicsit átköltöztettek, kb. 80 méterre a jelenlegi helyére, ugyanis ez egy szétszedhető, ilyen vosszerkezetes épület volt, amit hullámbádokkal porítottak. Ugye ennek az volt akkora nagy jelentősége, hogy a korábbi kőcirkuszokkal vagy deszkacirkuszokkal szemben kevésbé volt tűzveszélyes. Ugye nagyon sok olyan tragédiáról tudunk, hogy az akkori technika mellett, tehát ugye még nem nagyon volt villany, világítás, gázégők voltak, nagyon sok ugye pirotechnikai eszköz fordult elő színházakban, cirkuszokban, nagyon sok tragédia volt ebből, ebből. és ugye wolf, -Wolf ez volt egy nagy újítása, hogy egy olyan épületet hozott, vagy építetett föl, amiben még a, a, a lóistálók is e, abszolút ilyen szerkezetes e, épületek voltak, Uh, és hát uh, igazából az akkori kornak nyilván ez megfelelt, csak hát a későbbi évek során mondjuk például ez az épület nem volt télen használható, hiszen nem volt fűthető, mint ugye manapság ma már egy sátornál is meg lehet ezt oldani. Tehát ez például nagyon sokáig uh, csak nyári cirkuszként uh, működött. És ugye hát azért uh, kiszolgált, ha úgy nézzük, jó, 70 évet, hiszen 66-ban mondták vele ezt az épületet, addig úgy, ahogy lehetett, mindig próbálták megújítani gépészetileg, meg egyebek, de hát azért, ugye, ha elérkezünk a 70-es évekhez, mert teljesen más elvárások voltak, meg technikai lehetőségek, és ezt meg is tudták valósítani az új épülettel. Hiszen a legmo akkori legmodernebb világítás, hangtechnikás. Oké, de ami technikát. akkora legmodernebb volt, arról ma mit lehet elmondani, miközben ki tudja, milyen mértékben realitás az új cirkusz épülete, amire sokan köztük ön is vágyik? Hú, hát igazából nem vagyok se világítási szakember, ugye se hang, hangtechnikus. De minden nap jár de... kell a cirkuszban, tehát azért látja, hogy az egy milyen épület. Persze, persze, hát nyilván amit lehet... Ugyan, az... nem tudom, hogy ön az a, az a korosztály -e, amely vallja az, hogy kicsi büdös, de a mi hazánk, azért ez nem mindenre a legjobb magyarázat, függetlenül attól, hogy mindenre lehet alkalmazni, mert végül is igaz. Én az, abban látom alapvetően problémát ugye a régi épületnél, Öm, vagyis hát a mostani épületnél. Elnézés, ha leszóltam volna a cirkusz, ja, de sem. akkor ugyanilyen mértékben leszóltam a hazámat is, miközben benne élek, tehát, ha tetszik, leszóltam benne magamat is, tehát még mielőtt súlyosan kikérné magának a fővárosi nagycirkusz épülete, amit mondtam, abban magamat is leszóltam bele, párhuzamosan, ha tetszik, akkor magamat nagyon mértékben leszóltam, de közben próbáltam a szemüvegemet magamban, magamon tartani, és látni azt, ami a valóság. Nem, én igazából abszolút nem, nem tartom. De kit tudja, te megsértődik rá még a nagy cirkusz épülete, és az aztán milyen következménnyel jár. Épp elég ember nem, van, nem, még épületek is felsorakoznak, mert az már túl sok lesz. Igen? Nem, nem, igazából itt ugye az a nehézség, hogy a cirkusznak ugye akkoriban is ugye hozzátartozott hozzáépítettek például szálláshelyeket. Olyan igen. helyeket, ahol például el tudták szállásolni mindig az aktuális szereplőket, külföldi Ez szereplőket. Ugye nyilván a, a, a nagy részt a cirkuszban kap helyet ugye a, a különböző háttérmunkák, e, tehát a gazdasági osztálytól a szervezésig. Na most ugye ezek mind olyan dolgok, amik, hát azt kell mondjam, hogy egy, egy, egy olyan intézményhez e, mérten, ugye már nagyon-nagyon szűkösek, mint a cirkusz, és nyilván emiatt is kell helyet. Meg ugye most már van e, ugye artista képzés, vannak különböző, próbahelyek, van ugye most már cirkuszmúzeum is, tehát hogy ezek, ezeket nagyon szeretnénk majd egyszer egy helyen látni, megfelelő térben, úgyhogy hogy mindenki kényelmesen elférjen, minden meglegyen. De ha visszatérünk az előadásokra, technikai feltételekre, én azt gondolom, hogy ha be megy a cirkuszba és megnéz egy előadást, mert ha ugye nyitva van és szabadon látogatható, akkor nem érzi szerintem abszolút nem lehet érezni a technikai bármilyen technikai problémát, hiszen azért ezek megvannak tehát a mai napig a megfelelő korszerű hang és fénytechnikát használják. Ugye a cirkusznak egy van egy olyan tulajdonsága azért, hogy hogy ugye utazó műfajról beszélünk, és épp ezért például ha érkezik egy cirkusz, vagy egy jégcirkusz, erre ugye az elmúlt években is számos példa volt, akkor ezek önmagukban meg tudják oldani azzal a technikai felszereltséggel, hogy az adott helyen, például a fővárosi nagycirkuszban adott esetben egy tökéletes cirkuszi jégpályát, vagy vízirendszert építsenek be. És hát persze azért tegyük hozzá egy maga, maguk a a méretarányok, tehát a, a hatalmas kupola magasság, stb. is lehetővé teszi azt a cirkuszban, hogy, hogy, hogy, hogy világprodukciókat mutassanak be. Tehát nem egy pici cirkuszról van szó. És azért azt lehet mondani, hogy a mai napig azért fővősi nagy cirkusz, mint kő cirkusz egy, egy fontos és meghatározó intézménye Európának, hiszen azt is látnunk kell, hogy ma már nagyon-nagyon nagyon kevés közcirkusz létezik. Akkor jöjjön az, amit utoljára kért tőlem, és aztán a ja. időben pedig a kettő között beszélünk, ja. e azt írta, hogy rövidesen ki fognak írni szakmabelieknek és közönségnek egyaránt szóló felhívást a 71-es gálához kapcsolódóan, mert szeretnék, ha minél többen megosztanák a nyitással, az új épülettel kapcsolatos emlékeiket, történeteiket, illetve ezzel kapcsolatban vár reflexiókat mindazoktól, akik ott voltak akkor. Igen. Ez mi? Ez mi? Hát ez a múzeumi munkának egy része. Ugye, amikor a két évvel ezelőtt a 130 éves, tehát a cirkusz 130. születésnapját ünnepeltük egy nagy történeti kiállítással, akkor is tettünk egy hasonló felhívást egyaránt a szakmabeliáknek és egyaránt a közösségnek, közönségnek, mert ugye fontos az, hogy egy múzeum az nem arról szól, hogy begyűjtögetünk mindenféle régi poros papírokat, meg meg ilyen olyan kis kopott tárgyakat, és azt úgy őrizgetjük, mint a fösvény, hanem ugye ez egy, ez egy közösségi intézmény, ami, amiben nagyban kell támaszkodnunk azokra az emberekre, akik egyrészt fölléptek, dolgoztak a cirkuszban, illetve a közönségre, akik ugye eljártak, vagy ha nem is feltétlenül jártak el, akkor is nagyon sok embernek lehet valamilyen kapcsolódása a cirkuszhoz, gyerekkorából, felnőtt korából. és ezek nekünk nagyon fontosak. Ezek, ezek egyrészt fontosak ugye most a jubileumi gála szempontjából, az esemény ünneplése szempontjából, és abban is, hogy folytassuk a, a múzeumban a gála, vagy a jubileumhoz kapcsolódó kutatásokat. És ugye a 130-as kiállításnál is nagyon sok olyan tárgy és felajánlás érkezett minkéti részről, amit aztán a kiállításban is be tudtunk uh, mutatni. Uh, tényleg uh, volt, aki mondjuk egy, egy apró kis történetet osztott meg, uh, hogy, hogy mire emlékezett, hogy amikor elment egy vándorcirkuszba, ez az, az milyen élmény volt, akár rossz, akár pozitív. Uh, valaki konkrétan egy tárgyat uh, hozott el nekünk, amit megkapott az erőművészszel egy hajlított, vasat, ugye a porondon pakut Tehát, hogy ez, ezek mind olyan dolgok, amik a múzeum számára érdekesek, értékesek, és amik, amiket, amik mások számára is ezáltal fontossá válhatnak. Van egy másik pályázati felhívás is, amely elvileg valamikor, éppen ma járt talál le, ez a koronavírus járvány miatt erendett veszélyhelyzetben a kormány legférsebb döntése értelmében november, igen, igen, igen, igen. E, itt van a cirkusz arculatának megújítására két pályázat e, feltét, e, e, igen, tehát, hogy ez uh -huh. is van. E, e, Többféle, -többféle is van, pályázat igen. van, igen. Igen, hát ugye van, van, most ugye én nem Mennyire tudom. él egy, egy cirkusz egyébként a vagy mennyire, élő, mennyire tud élő lenni a cirkusznak a kapcsolata a közönségével online térben. Ezt ön jobban meg tudja ítélni, mert én volt már, ha más értem, az együttműködés okán, amikor az online térben figyeltem ezeket az előadásokat, de hazudnék, ha tagadnám, hogy ahogy tévében is ritkán szoktam nézni, nekem a cirkus speciál egy olyan műfaj, ami vagy a helyszínen, vagy hát leginkább kevésbé, de ezt nem hangsúlyozom, hiszen itt most ez nem egy népszerű megfogalmazás, amikor a, a 3D az megvalósíthatatlan a járvány miatt. De van online 3D, erről mindjárt mesélek egy picit. Igen, tehát, hogy ugye nyilván ez most, azt gondolom, hogy megkezdődött, ugye már valamilyen módon nagyon sok művészeti intézmény részéről ideértem a színházakat, cirkuszokat, múzeumokat is, hogy egyre többen használják a közösségi médiát, az online felületeket, egyre több, tehát ugye ma már szokásos az, hogy egy artista, hogyha bemutatkozó filmet csinál, akkor azt, akkor azt a Youtube-on teszi közzé, mondjuk, és már nem, ugye, ugye ilyen úgynevezett régen ófert képeket küldözhet, ugye ma már nagyon sokaknak van, akár cirkuszkedbelőknek is, gyűjtőknek is, mondjuk Insta felületet, tehát, hogy ez egy ez, ez már egy folyamatban lévő dolog volt eddig is, és a járvány az, ami ugye nagyon hirtelen egy ilyen. Ha már járját elmét, akkor szóval meg, hogy elmondja, mert ez most teljesen aktuális. Yeah. Ezért egészen hihetetlen jó adatok, hát, ha így maradnak, mert. A mai jelentés az úgy szól, hogy 1893 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, 107-en hunytak el, ez messze a két legjobb adat az elmúlt időben, 7845 koronavírusos beteget ápolnak kórházakban, és immáron 600 alatti a lélegeztető gépen lévő emberek száma alakuljon így a tendencia, és akkor hmm. előbb-utóbb ez a dögletes izé kivonul az életünkből. Hát jó lenne, nagyon igen. Szóval visszatérve, hogy ugye például a, a tavaszi alkalommal ö, minden intézmény kicsit megrázta magát, és a cirkusz is ugye úgy döntött akkor, hogy egy hetente egy egyórás élő ö, olyan magazi műsorszerűséggel jelentkezik, ö, amiben voltak ö, ugye akkor itteni artisták, akik ugye nem, hát itt maradtak a műsor ö, miatt, ami, amit ugye nem tudtak ö, Egyébként nagyon, nem tudtak, a premier is elmaradt, ugye akkor volt benne cirkuszpedagógiai rész, interjúk, tehát mindenféle ilyen érdekesség, játék, mindig volt a gyerekeknek is, vagy a közönség számára is valamilyen nyeremény lehetőség. Tehát akkor például a cirkusz ezzel a műsorra reagált, illetve voltak ugye online közvetítések is, mert mint ilyen cirkusz előadásról. Én, hogy igen, tehát, hogy, hogy, hogy próbál a cirkusz mindenképpen online térben maradni, vagy erősíteni az ottani jelenlétet, ugyanúgy, ahogy más ö, ö, intézmények is. És például a múzeum is, ugye ö, talán nekünk azért nehéz a dolog, mert nagyon sok dolog nagyon rejtett, ö, amit mi dolgozunk. Tehát ö, ö, ugye akkor, akkor látványos a dolog, ha valaki bemehet egy múzeumi térbe, és ott lát egy kiállítás, meg látja kirakva a dolgokat, de mi igyekszünk ugye nagyon sok olyan dologról is írtadni online felületeken, például a Fővárosi Nagy Cirkusznak a hírei között, vagy a múzeumi aloldalán, ami, amit mi csinálunk, hogy belelássanak úgymond ennek a folyamatába is. Például most a Váradi Vejsz családnak a, a felajánlott régi rekvizitjai, kosztümjei, dokumentumai kerültek a gyűjteményünkbe, és ennek is a folyamatáról készült Szécheny fotós által egy dokumentáció, tehát lehet látni a képeken, például, hogy, hogy hogyan válogattuk ki a tárgyakat, ugye jó emesetű múzeológus vezette ezt az egészet, hogyan szállították a cirkuszba Pontosabban a múzeumban ezeket a tárgyakat, ugyan zajlott az interjúzás, a beszélgetés ugye az artista családdal, akik négy generációnak az emlékeit osztották velünk, annak a generációnak az emlékeit, akik egyébként ugye a 71-es előadásban is szerepeltek, hiszen meghatározó artistái voltak illetve azok mai napig a magyar cirkuszi életnek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Én is köszönöm a beszélgetést. Viszont önök. Szumdai Szandrát hallották egy támogatott beszélgetésben. Nagyjából még 5-5,5 perc van hátra a műsorból, hogyha önök úgy gondolják, akkor én addig itt vagyok. Tehát reagálok az önök hívásaira, amennyiben nem, akkor itt ücsörgök és forgok a széken, ahogy eddig is tettem. 061 87 távol létemben. <coughs> Dörö, úgy mint doktor, tehát dörö.fialajanos a nevem, kukat, gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap apokalipszis. Azért mire eljutunk ennek a műsornak a végére, annyi minden fog szerepelni a motójában, hogy gyakorlatilag a műsorban már alig fér majd valami. 061-877-0877, amíg a is szól. Figyelek, ha van mire. Valahogy befogom itt ezt a petmetenit nem mindig vagyok tehetséges, de jó felé haladok. Szóval is tett el, hogy ezt otthon mondták. 8 óra 57 perc van.